Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Alteret Carbon TV-sarjasta. Jos olet kuunnellut mun podcastin tästä kirjasta, niin tiedoksi, että ollaan samassa mustikkamettässä edelleen kuin siellä kirjan äänityksen yhteydessä. Ja, ja, ja en ole vielä, vielä pois täältä päässyt. Että Puoli Ulvilaa ja vaimokin nukkuu vielä kotona, niin eipäs täältä ikään kiire vielä, vielä on lähteä ja Mario ihan valtavasti, että suosittelee vaan lämmöllä kaikille, jotka ette ole vielä mustikoita hakenut, niin terve menoa vaan lähimpään kangasmetsään käymään. Joo, tota, tää TV-sarja sanotaan nyt tällai tällai tota, äkkiseltään, niin tai yksinkertaistettuna, niin TV-sarja on kyllä ihan eri tuote kuin se kirja. No on se tietysti formaattikin ihan muuttunut, mutta... mulle itsellä kävi TV-sarjan kanssa silloin hauskasti, että... Netflix on ollut käytössä jonkun vuoden ja... silloin kevällä 2018, kun se tuli... tuli sitten näytille tää koko tuotantokausi samana päivänä, niin... Mä katoin siitä vauhdikkaa ekaa eka jaksoa ja, ja tota, jään kyllä heti koukkuun. Mä en ollut kirjaislukenut siinä vaiheessa. Sitten tota, Netflixissä on se hauska toiminto niin suoratoistopalveluissa monesti että siinä on 15 sekuntia taukoa, kun jakso loppuu niin se alkaa seuraava jakso ja jos sä mittee mitään niin sä siirtyy automaattisesti seuraavaa jaksoja. Et kun se jakso oli jo loppunut, niin, niin tuli se tauko ja mä en tehnyt mitään, ja katsoin seuraavaa jaksoa. Sitten tuli taas uudestaan tunnin päästä tauko ja, ja seuraava jakso. Ja kolmas jakso kun päättyi, niin sitten mä jo painoin jotain paussia. Että en mennyt täällä enempää katsoa tätä, että hän vie mukanansa. Mä en, tein jotain muuta ja nukuin yö yli. Ja seuraavana päivänä katoisi kolme jaksoa ja taas vähän jotain muuta. Ja viimeisenä kolmantena päivänä katsoin ne loput neljään, että oli selätetty kymmenen tunnin tv-sarja kolmes päivässä. Ilman, että se nyt jää rasittamaan. Ja... Olin aika tyytyväinen katsomisen. Mä mietin, että olipas hieno, hieno juttu. Ja sitten mä Facebookista huomasin, että on kirjakin tehty ja on vielä ja tuota, ei mitään, hankin kirjaa ja rupesin lukemaan sitä, kirja alkoi kans ihan samoissa merkeissä kuin TV-sarja. Mutta en mä sitä sit ole lukenut koko 50 sivua, niin mä huomasin, että hetkinen, tää. Eipä tää nyt sit mekkää ihan silloin kuin TV-sarjassa. Ja näihin samuuksiin ja eroavaisuuksiin nyt sit tässä kohti, tässä podcastissa nyt koitetaan vähän puuttua. että mikä siellä nyt sitten meni vähän. Vähän niinku metsää, jos ajattelee TV-sarjaa niinku perusteoksena, jota... TV, tai kirjaa TV, perusteoksena, jota TV-sarjan pitäisi niinku jäljitellä, jos se nyt sit sillä on. voimme niin ihan suosiolla niinku päättää iteksemme tämmöisessä adaptaatiossa, siksähän sitä kutsutaan tämmönen että siirretään kirjaa TV-sarjaksi ja käytetään nimitystä adaptaatio. niin lähtökohtana adaptaatiolla olla se, että meidän ihan suosiolla sovimme itsemme kanssa ainakin, että ei sen tarvitse olla samanlainen toisen tuotteen. No niin, tämä TV-sarja oli tosiaan ihan hyvä, viihtyttävä, hauska, se ei ollut, mutta tarviiko nyt kaiken olla hauskaa. Ja <tuh> nyt mä katson tätä tv-sarjaa kyllä kirjan luettua niin aika eri lailla kuin silloin kun katsoin sen ekan kerran mä finkon esitelmää varten katsoin tv-sarjan kokonaan toistamiseen ja tein muistiinpanoja asioista. Jyväskylässä ei niistä kyllä Hirveesti hyötyä ollut jo Finconissa, niin aikas kuitenkin oli niin vähän, ettei se tähän kun vähän raapastiin molempia ja siinä se esitelmä. No, tuo TV-sarjan henkilökaartin esimerkiksi, niin se on vähän tavattoman laaja. Ei niistä henkilöistä niin kovin moni ole niin kirjas mukana lainkaan esimerkkejä henkilöstöä, jota ei ole kirjassa. No esimerkiksi toi... tää... Orteakan työpari... Samir Appod, taisi olla, olla tuota TV-sarjan nimi. Sillä nimellä hän ei ole, ei ole tuota kirjassa vaan... Se on Rotrico Pautista. Semmoinen, vähän niinku punkkarin näköinen kaveri. Ei mikään muslimi, joo, tällä, ei, tällä työparilla ei ole minkäännäköistä romanttista jännitettä Ortegan äidin kanssa, koska Ortega äitiä ei mainita kirjaslainkaan eikä muitakaan sukulaisia. Eli siitä jää pois kaikki ne jutut, mitkä liittyy kirjassa siis ei ole niitä juttuja lainkaan, mitkä liittyy niin Orteakan vanhempiin tai sukula muihin sukulaisiin. Sitten Tanaka, joka on poliisipäällikkö, ei ole ollenkaan kirjas mukana. Kirjas on kyllä joku japanilais tyylinen nimi niin Orteikan esimiehelle, mutta siihen hän niin vuoropuheluissa ei, ei ole mukana. Jotain viestejä tulee, mutta muuten on ihan kaukana itsenäisesti työskentelevistä poliiseista. Sitten Niki. Minkä tärkeä henki on kulkija siis tv sarjassa Niin ei ole kirjassa ollenkaan Ghost Walkeria. Ja tuota, se on kyllä iso, iso ylläri. kulkija on niinku tavallaan... Mä tulkitsen sen sillä lailla, että se on niinku kuitenkin ihan sivuhenkilö. Siis semmonen, jonka voi jättää ihan pois. Samalla kirjan sivuhenkilö Treppi, joka on niinku tapahtumien kannalta ihan tärkeä. Niin treb tulee vastaan niin kuin sitten vasta toisella tuotantokaudella, trailerin mukaan. Että häntä ei tarvi niin kuin, ottaa lukuun. Sitten tota, Anna-Leena Harinen, joka johansu yliopistossa on tutkinut TV-sarjan adaptaatiota kirjasta, koskien Game of Thronesia, eli valtaistuimpeliä. Hän niin, tota, on hyviä teorialähteitä, ja en sitten sieltä noukkinut tuommoisen invention se. Inventio tarkoittaa ihan selkeää muutosta. Niin jos puhutaan kirja TV-sarjaksi, niin mitä on niin muutettu. Onko lisätty henkilöitä, onko poistettu henkilöitä, onko ylimääräisiä tapahtumia, tai ole kirjassa mukana tai kirjan tapahtumia poistettu. No, tämmöisiä inventioita on. On kyllä Altered Carbon TV-sarjassa, niin niitä on kyllä hyvin paljon. Ja mä nyt en tässä podcastissa nyt kovin paljon niihin puutu, että Henkilökuvauksen niin pointit tuli jo, jossa jo muutama mainittu eli Lisättyjä henkilöitä. Minkä takia lähdetään lisäämään henkilöitä TV-sarjaa, niin siihen, siihen voi olla tietysti Monellakin siitä syytä, mutta Ulvialainen kirjauskriitikko, opettaja, kulttuurijournalisti nyt tässä kohti ajattelee ehkä eniten toimivaa tarinan kuljetusta. Eli Harine osoitti sen, että, että niin henkilöille mukana TV-kuvaus, niin se, se etenee ja se on... Niin henkilöiden kautta voi, jos ihminen samaistu, katsoja samaistuu henkilöön, niin se, voi, se voi seurata samaa sarjaa vaikka 30 vuotta. Siis mennä sen mukana. Ja on joka päivä esimerkiksi aippoa kohdalla kiinnostunut siitä, mitä tuolle henkilölle tapahtuu tänään. Ja se on niin hänen kasvinkumppani tai elinkumppani tietyllä lailla. Ja, ja tota, TV-sarja on lyöty, jos nyt mietitään näitä poistettuja tai lisättyjä henkilöitä anteeksi, niin on lisätty niin semmosia ulottuvuuksia, jotka onkin idullaan on kyllä kirjassa. Mut sit niitä tämä syntyne tuottaja, käsikirjoittaja, luoja, siis TV-sarjan luoja on tämmönen Kalokridis-niminen laida, laida oli muistaakseni etunimi, hän tota, on sinne, hän tehnyt niinku itselleen, itsensä näköistä tv-sarjaa, joka kelpaisi tietysti yhtiölle. Ja, ja Vapaat kädet tietysti on siinä sitten ollut. Ja, ja, ja tämmöisiä inventioita, jotka liittyvät vaikka nyt tematiikkaan eli aihepiireihin, niin nyt jos ajatellaan niin viihteellisiä elementtejä, jotka, jotka tuota, pitäisi TV-sarjasta löytyä, että katsoja on tyytyväinen. Joku uskontoteema esimerkiksi, niin mä näen sen tämmöisissä kohdassa niin aivan viihteellisenä. Että se on niin amerikkalainen katsoja varsinkin, niin katsoja, niin on. tämä kristillinen vakaumus on kohtuullisen... Ei nyt voimakasta, mutta se on niin sillä lailla, sitä ehkä teeskennellään, että semmoinen olisi, vaikkei se nyt olisi sitten niin voimakasta. Kirkossa käydään tavan vuoksi ja se on, niin on sitten mentävä jos muutkin menee Ja, ja, ja. Sitten keskustelut, käydään vaikka sukulaisten kesken, niin joten lauskonnosta kyllä. Ristiriidat tulee näytille ja tämmöisiä keskusteluja on paljon. Niin kuin paljon tässä TV-sarjassa, nämä katoliset tai uuskatoliset henkilöt, ne kokoontuu yhteen vaikka ruokapöytään vaikka Orteakan kotiin ja sitten siellä vähän ns-uskonnollisista aiheista Tällaisia keskusteluja ei, ei kirja ole ollenkaan ei, ei se siellä niin sillain liikuta. Kyllä sielläkin mietitään tämmöisiä henkeviä juttuja varsinkin sitten kun tämä, tämä tuota uskontokoodin merkitys siinä, että ei saisi elämää jatkaakaan siirtämällä muuntohiilitekniikalla elämää toiseen ruumiiseen. Niin kyllähän se on, se on niinku tärkeä pointti myös kirjassa, ihan perusasioita. Mutta mut, mut, TV-sarja niinku paisuttelee tätä ja tekee niinku tavallaan tästä uskonnollisesta asiasta ison. Ja mitä se kyllä varmaan onkin, siis, mutta se, se, että se tulisi semmoiseksi niin vakavasti otettavaksi uskonnollisesti, siis ele elementiksi tässä TV-sarjassa, niin siihen on kyllä vielä matkaa. Niin tämä on niin kuin viihteellinen elementti, sinä muiden niin kuin elementtien kustannuksella nostettaisiin tämä nyt sitten. Niin niin muita isommaksi, että TV-sarja on siis kärjistettysti sanottuna läpensä viihteellinen TV-sarja semmoisille katsojille, jotka tykkää esimerkiksi katsoa paljasta pintaa tai tykkää siitä, että siellä keskustellaan vaikka vähän jumalastakin välillä ja tosi hyvin pintapuolisesti, että ei niin paljon, että uskosta, niin uskosta osaton katsoja niin häkeytyisi, että on tämmöinen juttu, etten mä katsokaan tätä enää, tarvi olla niin kuin hiukan, se on sellainen pieni kosketuspinta. Väkivaltakuvaus on TV-sarjassa tietysti hyvinkin havainnollista, kirjoituskohtauksista. Esimerkiksi neljännesjaksu, kun Takessi lyödään virtuaalimaailmassa, niin Tällaiselle sairaalapöydälle ja häneltä saataa tai poltetaan raajoja pois ja, ja, ja tehdään muuta, muuta hassua. Nähän niin, on viety kirjas pitemmälle. tämäkin kohtaus, niin, joka on kirjassa mukana, niin siinä ensin takessi laitetaan sellaiseen naisen ruumiiseen, joka, jolla on kuukautis kuukautisvaiva päällä. Elikkä Valmiit paivat ja hän ei todennäköisesti valmistautunut henkisesti, että Mites nyt sitten tämän kivun kanssa elellään. Eli vierauden tunne omassa ruumiinsa on niin kuin ensimmäinen ja sitten sen jälkeen tulee Kadmin. Eli tää kirjas, puhutaan Tilkkutäkkimiehestä, niin tulee sitten puolustuslamppunsa kanssa tai jonkun muun vekottimen kanssa koettelemaan mielenlaatua. Mä, no, mä käyttäisin tämmöstä, tässä kohti semmoista termiä kuin porno, se, niinku, se on mun mielestä just sitä. Eli mitä mä tarkoitan pornolla tässä? Kun mä tarkoitan semmoista, että ihminen toivoo, että tapahtuu joku juttu, mikä yleensä ei, ei niinku tapahdu tai ei pitäisi tapahtua. Tai, tai on niinku, joku, joku tuomitsee sen joku pornografiseksi. Ja mä nyt, jos olet vielä tähän asti kuunnellut tätä podcastia, niin mä, jos olet nähnyt esimerkiksi tämän kyseisen kirjoituskohtauksen, mistä mainitsin, niin mietitpäs semmoista asiaa ihan hetki. Ei tarvi tietenkään kenellekään sanoa, mitä oot miettinyt tai mitä, mitä tuota sit ajattelit tästä. Mutta, mutta tota, kun sä katsot sitä tilannetta, että se takessa on sillä pöydällä, ja se on kauhuissaan. Tämä syntynyt näyttelijä kyllä tosi hyvin havainnollisesti sen tuo julki, että, että hän pelkää tilannetta, vaikka on koulutettu kestämään kovia kärsimyksiä. Niin, niin sitten tota, <köhö> <köhö> kun se karmin on tulossa, niin tuleeko sulle mieleen edes hetkeksi semmonen ajatus, että toivottavasti toi Tuo henkilö tuolla pöydällä, niin kärsisi oikein kunnolla. Et toivottavasti se poltetaan tai sahataan jotain ruumiin pois. Et mä haluan nähdä oikein kunnon toimintaa. Mä haluan nähdä niinku, vähän samantyylistä kuin pornoelokuvassa. Jos semmoista joku katsoo, niin... Että tuota... Kumpa toi rissusvaatteet pois? Että siis mä haluan nähdä paljasta pintaa. Tai, tai kunnon toimintaa niin kuin alastomien ihmisten kesken. Että, että siinä, jos, jos semmoinen ajatus tulee päälle. Että mä haluan nähdä ihmisen tekevän toiselle oikein rumia juttuja. Tähän koskee tietysti myös henkistä kiduttamista. Niin, niin sinähän on siis ihan pornografinen ulottuvuus tavallaan olemassa. Ja, ja nyt sitten jos ajatella TV-ohjaajaa, niin se kyllä, mä luulen, että hän, hän kyllä yrittää vedota myös tähän, tähän puoleen ja, ja tehdään niinku esimerkiksi splatteria tai jotain muuta, niin just sen takia että ihmiset sitä sit kuitenkin katsovat, vaikka inhoavat, vaikka me tulee kurkkuun, niin se on nyt kuitenkin vain pelkkää fiktiota. Että tai sotajutut, niin nykypäivänä jos sotaa kuvataan niin se on kyllä aika rankkaa juttu. Siinä, siinä kylästä siinä ei sitten kauhen kevyyttä kevyttä kamaa ei ole. Joo. Okei, mikään mikään niinku sotakuvaus. Ja, ja, ja <köhö> tavallaan kauhaan on viihdettä. että se on niinku se on kaikelle varmaan tuttu juttu, että Eihän siinä siinä tuota, se ei ole niinku yleensä kuvauskaan, niin se ei ole niin vaka, niin vakavasti otettavaa vaan se on niinku liikutellavan tunteita ja niistä pääsee aika kaikkiä eroon kun, kun on tuo kuvaus loppunut. No tota, <köhö> niin tämä TV-sarja on tosiaan niinku tuli jo tuossa sanottua aluksi niin Kyllähän se on, on niin viihdyttävä ja, ja, ja... Tämä kuolema, kuolema teemahan tässä on tietysti aika semmoinen massiivinen aihe. kirjan käsittelyyhteydessä kirjankin vähän jotain, jotain sanoa. Ja just se, se nämä katoliset, kyllä tv sarjat minusta paremmin kuin kirjassa, niin tuo julki, että kannattaako, kannattaako ihmisen niin elää kauan. Ja ja niin kuin elää niin kuin tonne, niin kuin tavallaan jatkaa niin kuin elämänsä sukasta toiseen. Ja no se on tietysti se on, se on, niin kuin semmonen syvällinen aihe, josta kirjassa kyllä jonkun verran puhutaan. Että e, Morkan kuittaa sen oikeastaan sanomalla niin, että sukittaminen siihen liittyy hän käyttää tämän tyyppisiä lauseita, sukittamiseen liittyvien henkisten ongelmien siis vuoksi, niin useimmat ihmiset tyytyvät vain yhteen uudelleen sukitukseen. Eli siihen, että implantti siirretään toiseen, toiseen ruumiiseen. Ja sitten kun, sitten kun se toinen kerta on ohi, niin sitten sen jälkeen luovutetaan jo ja, ja annetaan... Niin Tavallaan, tavallaan se oman mielen rauhoittua niin kuolemaan, että, että ei, ei sitten enempää tätä lajia ja pistetään. Niin kuin, katolisethan luovuttaa jo elämänsä tietyllä lailla jo siinä kohti, kun ensimmäisen kerran kuolee, niin he ottavat tämä uskontokoodia ja, ja sen takia ei, ei niin kuin, he eivät synny uudestaan ollenkaan mihin he joutuvat, niin se mainitaan kirjan, kirjan tuota, orteikan esittelyn yhteydessä, että, että nä katoliset esimerkiksi, niin heidät vaan ja mielensä laitetaan niin kuin varastoon, eli tämmöisiä digitaalisia arkistoja. siellä ovat sitten käytännössä ihan tajuttomina niin ikuisesti, että ei, niin kuin siirtyy vaan sinne ja tällä lailla. kuolema <tuh> niin tämmöisenä, mä näen senkin niin kuin viihteellisenä elementtinä, niin sitä käsitellään niin kaksijakoisena. On, on niin sanottu tosi-kuolema, joka on, on sellainen, että se mieli, niin sitä ei saada varastoitua mihinkään eikä siirrettyä mihinkään sen takia, että implantti on mennyt rikki. Esimerkiksi ampumalla tai murskaamalla. Ja, ja tota, Tämä on, se on niinku varsinainen tappo. Et jos toisaalta toiselta niinku murskaa, niin silloin, tota, silloin on tehnyt varsinaisen murhan. Ja sitten taas normaalikuolema on semmoinen, että ihmisen ruumis kuolee. Ja sitten mielisielu, mikä liian ei, niin se sit siirretään, siirretään sitten siirretään implantin avulla sitten toiseen, toiseen kehoon. Ja tota, <köhön> tätä tätä niin kuin puuroa voisi keittää niin kuin sakeammaksi. Se on niin TV-sarjassa varsinkin kirja sitä hiukan sekoitetaan, mutta ei kauhean paljon ja, ja, ja näin. TV-sarjan ihan loppukohtauksista muutama sana, vaikka nyt lähes joku. Kuuli nyt sattumalta, ei ole vielä Netflixiä taas kohti avannut Niin, siellä on tää Railin Kovahara on tota, yksi päähenkilö TV-sarjassa hänen rooli on kirjas paljon pienempi hän ei kirjassa ole ollenkaan niinku sisko hän on kuin Harlanin maailmassa asunut, mutta ei ole, ei ole niinku sukua tälle Takessille ja, ja sen takia niin ehkä kirjanlukeneille niin vähän yllättävä, yllättävä juttu Kuella, eli Kuel Christ Falconer on kirjassa aivan näkymätön henkilö tietyllä lailla, hän, hän puhutaan kyllä, mutta hän, eihän hän ole niin tämmösenä roolihenkilönä, niin ei tule Tuo henkilönä ei tule kirjassa näytille ollenkaan, että on enemmän enemmän vaan semmoinen niinku uru, joka on joskus jotain sanonut, kirjoittanut ja hänen opetuksiin niinku viitataan, kun niinku puhutaan kuellismista. Mm. Se on ainoa, että Virkin ja Vidaura, joka on tv sarissa vain yksi näistä lähettiläistä, niin häne, hänen tuota roolinsa on niin periaatteessa kirjas sama kuin Kuellalla on TV-sarjassa. Eli, eli se, hän on se johtaja, jota lähettiläät seuraa. Sitten semmoinen inventio, mikä eroavaisuus. Niin, tota, TV-sarjan kirjan värillä on, on lähettiläiden kapinallisrooli. Kirjassa he ei ole mitään kapinallisia. Se, on niin ihan, ihan tota, se ei ole kaloktisiksen eli tämän tuottaja idea Siis hän ei ole sitä keksinyt. Sen on Morgan kyllä keksinyt, mutta no nämä tota, kapinallisia, näistä lähettiläistä tulee vasta niin Woken Furies, eli tämä vai Broken Angel, mikä olikaan tämä kakkososa tästä kirjasta, niin siinä kirjassa. Et se, tota, äh, no, tavallaan <köhö> se on sekoitettu, niin kahden kirjan tapahtumia niin kuin tähän tv-sarjaan. Eli ne, osat, ne jutut, mitkä liittyy Harlanin maailmaan tv-sarjassa, niin ne on otettu näistä, näistä tota Morkanin muista kirjoista. Joo. No, sitten tota, ö, tämä... <köhön> <köhön> Tää Henriksi, siitä jo kirjayhteydessä vähän puhuttiinkin, eli Poe. Poe on, on tota, ollut pakko siis, muuttaa tää virtuaalihotellin nimi. Ja se johtuu tota, semmosesta asiasta, että Henriksin, eli Simi Henriksin perikunta, jota, tuota, äh, joka sai lukea sitten tästä, että, että heidän heidän tämä hieno ikoninsa on päässyt Kyberpunk-romaanin päähenkilöiden joukkoon. Tässä on täällä hotelli, huoneet, niin on nimetty niin Henriksin kappaleiden tai levyjen mukaan. Niin Henriksin perikunta kielsi käyttämästä tv sarjassa Henriksin nimeä tässä virtuaalihotellissa. Eli siinä tuli sitten tälle treikkalaissyntyiselle tuottajalle, siinä tuli vähän ongelma, kun hän joku muu nimi sitten siihen keksii. No sitten hän teki semmoisen hauskan jäynän, joka jää suomalaisille katsojille kyllä vähän piiloon. Eli hän ottikin amerikkalaisen dekkarikirjallisuuden tai ylipäänsä dekkarikirjallisuuden esikuvan, eli Edgar Allan Poen ja, ja heitti hänet niinku Ihan näköisenään peliin. Eli amerikkalainen katsoja, kun näki Poen ensimmäisen kerran, tai sanotaan nyt bone, koska säännetään äänitään niin näki ensimmäisen kerran siellä, siellä virtuaalihotellissaan, kun Takessi tulee ensimmäisen jakson loppupuolella sinne, niin, niin tota, <tosimus> amerikkalaiset katsojat pääsi naurua, että onko tämä joku skaarimuvi tai shrek, jossa parodioidaan niin todella eläneitä henkilöitä. Eli Eli tämä on ihan saman näköinen kuin etkar Allan Poe on, tai Poe. Ja, ja, ja siinä on niinku vitsi. Ja pousta tehdään muutenkin niinku vitsikäs, vitsikäs henkilö. Ee, kirja sen verran, kirjassa on tuota Henriksiä ei näy ollenkaan. Hänet nähdään vain yhden kerran, eli, eli virtuaalimaailmaan liittyvä kohtaus. Romaanin loppupuolella niin siellä, siellä tulee tota, tämä tämä tuota Henriks ihan näköisenään istumaa ja takesi juttelee hänen kanssa ensimmäisen kerran tällainen niin iku kasvotuste. Mut on periaatteessa lopussa. Sitten tv sarjan nähdään niin muistaa ekasta jaksosta niin jossa on Rahin, joka on Takesin tyttöystävä Harlanin maailmassa niin ja hän joutuu siellä näiden rynnäkkösotilaiden surmaamiksi, niin tota, noin, Tämä Sarah on kirjassa itse mukana myöhemmin. Tulee vastaan sitten, mennään päähän pilvissä. Eli sinne hienoon, hienoon hotelliin, sitten sinne kilometrien korkuuteen, niin siellä Sarahi on mukana. Joo. Jätetään nyt spoilaamatta kirjanlukijoille, että mitä hän siellä sitten oikeasti tekee. Ja tota, taas sitten Kalokridis on unohtanut tämän Sarahin, että kun ne saamuttuu sen eka alussa pois pelistä, niin sen jälkeen Sarahista ei sitten enää kauheasti kuulla. Joo, tämmöisiä inventioita sieltä. Ja, ja tota, e, toivottavasti näistä ajatuksista niin jotain. Jotain sulle aukesi, että ehkä vähän pitkiä, pitkiä turinoita täällä mustikka tuli, tuli aiheesta heiteltyä, mutta että molempia tietysti no, suositellakin voi, voi tuota aiheesta kiinnostuneille TV-sarjaa varsinkin, että se on kyllä hyvin, hyvin näyttävä ja toiminnallinen ja tällä lailla. Ja pikakelausnappihan on olemassa, sit, jos väkivaltakuvaus tai seksikuvauksen kanssa mietit, että hei, et minäkös tämä ohi, niin siitä vaan sitten. Mutta, mutta tuota, se varsinainen aihe, esimerkiksi kuoleman käsittely, niin tietyllä lailla niin ehkä ihan, ihan katsomisen arvoinenkin voisi olla.